fehéren sütött a nap, mint amikor éjjel fényképeznek és villanóport gyújtanak, úgy ízott a balatoni fürdőhely a verőfényben. A meszelt kunyhók, a kukoricagúrék a homok keretében minden fehérnek látszott. Még az ég is. Az poros lombja pedig olyan fehér volt, akár az írópapír. Fél háromra járt. Suhajda ezen a napon korán ébredt. Lejött a tornác lépcsőéről a levő levő paraszt Hová? kérdezte Suhaj amit mint a török függ között horgolt. Fülödni, másított Suhajda kezében egy megyszín Ugye Ugyan is? kérlelte az asszony. Nem. Miért? Mert rossz, felelte Suhajda, mert haszontalan felelte, és született tartott. Nem tanul. Dehogy nem, tiltakozott felesége vállát vonogatva. Egész előtt tanult. Konyha előtt a lócán fölneszelte 11 éves fiú. Térdén összecsukott könyvet tartott, a latin nyelvtant. Vékonyka gyermek volt, haja rövidre nyírva nullás géppel. Piros torna ing rajta, vászonnadrág, lábán bőrsalú. Pislogott az apja meg az anyja felé. Hát, szólt hozzá a nyersen fölvetve szigorú fejét. Mi az? Dicsérni fognak engem? Lauderent úr! Revegte a gyermek gondolkodás nélkül, de előbb fölkelt, mint az iskolában. Lauderentur, borogatott csúfod sohajda. suhajda. Lauderentur. Szóval a pultvizsgán is meg fogsz bukni. Tudja, mentegette az anyja. Tudja, de összezavarodik. Fél tőled. Én kiveszem őt az iskolából, biztadva adta magás Bizony úristen kiveszem. Lakatos adom, bográlnak. Maga se tudta, hogy intolatában miért épp ezt az igvárágat választotta, amelyre egyébként a se gondolt. Gyere, ide, Jancsikám, szólt az anyja. Ugye tanulsz majd, Jancsikám? Sírba viszed a taknyos, vágott közbe suhajda, mert a méreg hűszer volt neki, paprika. Sírba visz, ismételte, és élvezte, hogy a harag kitágította az erejét, jótékonyan elűzte délutáni unalmát. Tanulok! bebegte a fiú hangtalanul. Védelmet keresve megalázott semmiségében az anyjára pillantott. Az apját szinte nem is látta, csak érezte. Mindenütt, mindenkor, gyűlöletesen. Ne tanulj, legyintett suhajda. Soha se tanulj. Fölösleges. De tanul, szólt az anya, és a gyermek fejét hóna alá ölelve simogatta, Te pedig megbocsátasz neki. – Jancsika, – mondta váratlanul minden átmenet nélkül. – Hozd szépen a nadrágodat, apa megy elvízfüledni. Jancsi nem értette, hogy mi történt, hogy mit jelent anyjának a közbelépése, melyel a régóta húzódó pörpátvart önkényesen, csodálatos gyorsasággal intézte. De azért fölrolt a tornácra. Onnan egy sötét kis szobába ért. Keresgélte a megyszín fürdön a Az egészen olyan volt, mint az apjáé. Csak kisebb. Suhajdányi varta mind a kettőt. Az apatétovázni látszott. Annyi hogy bármit mondan a feleségének, megállapodott egy közméte bukor mellett, mint a kislekedővi fiát várná. Majd nyilván más gondolt. Kiment a léckapu. A túlfelé igyekezett, valami lassabban, mint máskor. Sokáig kutakodott a fiú. Jancsi a második gimnázium évzáró vizsgáján megbukott a latinból. Ez a nyáron pótvizsgára készült, mint hogy azonban a tanulást a szünetőben is félvárról vette, apja büntetésből eltiltotta őt a fürdéstől egy hétre. Még két fürdéstelen napja lett volna. Most meg kellett ragadnia az alkalmat. Lázasan hányta széjjel a ruhákat. Végre megölte a fürdőnadrágot. a drágot. Bese Be se csomagolta, lobogtatva hozta ki az udvarba. Ott csak az anyja várta. Fölágaskodott hozzá, hogy septében csókot le az édes, imádandó arcra, és apja utánira modott. Anyja utána kiáltott, hogy később majd ő is lejön a partra. Suhajda vagy húsz lépéssel haladhatott előtte a gyalogösvényen. Jancsi bőrsarúja, amit futott, tapsikolta a port. Hamar utal érte őt az őrdögcén a sövénynél, de néhány lépéssel előbb lassított óvatos alapakodott mert -e, mint a kutya, Még mindig nem lévén bizonyos, Vajon nem kergetik-e vissza. Az apai szót se szólt. Arca, a gyermek olykor oldalvást, Gyors pillantással kémlelt, Zárt volt és merev. Fejét főszekte, A semmibe nézett. Úgy rimlett, észre se veszi őt, Nem törődik vele. Jancsi, Akit az iménti örömi fölpesdített, Most elszantyalodott. Búcsan lépegetett, szomjúságot érzett, inni akart, szükségére menni, szeretett volna visszafordulni, de félt attól, hogy apja megint rárival, és így a helyzetet, melyet csatlakozásával teremtett, a rosszaptól való félelmében vállalnia kellett. Várta, hogy mi történik vele. Az út a nyaralóktól a tóig mindössze négy perc. Siralmas fürdőhely volt ez, villany és minden kényelem nélkül a Követzalai parton. Erősen harmadrendű. Szegény hivatalnokok nyaraltak itten. Külön az udvarban eperfák alatt nők, férfiak egyikben mezitláb főt kukoricát rágcsáltak. Sóhajda az ismerőseinek régi nyájas hangján köszönt, amiből a gyerek a harage boldog fegyverszünetében azt következtette, hogy nem is annyira dühös, mint mutatja. Később azonban az apa homloka ismét kegyetlenné vált. Tücskök cilipeltek a napfényben. Már feléjük lengett a víz édesen szaga is, Már feltűnt a kórhatabb fürdőépület is, De Suhajda nem beszélt. Istenesné a asszony, Aki kontját piros pipiszkendővel kötötte át, Kinyitotta a kabénjaikat, Beengedte őket. Az elsőbe az apát, A másodikba, Melyben suhajdán néz öltözködni töltözködni, a fiút. Kívülük nem is tartózkodott más a parton, csak egy legény. Az ott valami döglött lélek vesztött a tarozott. Rosdászögeket egyengedett a földön. Jancsi előbb vetkőzött le. Kijött a kabinjából, de nem tudott mit csinálni, nem mert az álhított vízbe menni. Zavarában a lábafejét nézegedte. Mi apja elkészült, eszemlélte nagy figyelemmel, mintha először látná. Suhajda megcímfüldő nadrágjában lépett ki, egy kisé potrohosan, de izmosan, föltárva fekete szőrös mellét, melyet a gyermek mindig megbámult. Jancsi rátekintett, hogy szeméből olvasson, de nem látott semmit. Az aranykeretes csípletű üvege nagyon villagott. Pironkodva nézte, hogy megy apja a tóba. Csak akkor fordult utána, amikor Suhajda hátra szólt. Jöhetsz. Követte őt egy lépés távolságból. Nem mártotta meg magát, nem úszkált béka tempóival, mint szokta. Csak botorkált a nyomában valami bátorítást várva. Suhajda ezt észrevette. Félváról Mogolván mellé megszögezte a kérdést. Félsz? Nem. Akkor mit ma Annál a szülőknél álltak, ahol a gyermeknek a csecsbimbójáig ért a víz az apjának pedig valamivel följebb, mint Mind a Mindeketten lekoporodtak, gyakig merültek, élvezték a lanyható círógatását, mely almazöldem teljeszerűen pesgett körülöttük. Suhajdában a jó érzéstől ingerkedő játékos kedvébredt. Gyáva vagy barátom? Ne, Már is megragadta a fiát, két karjába nyalábolta és belevetette a vízbe. Jancsi röpült a levegőben. Faraltott csantatóba. A víz kinyült, aztán rejtelmesszúggással háborogva csapódott össze fölötte. Néhány másodpercig tartott, míg kért. Órán száján a vizet. Két léve nyomogjálta a szemét, mert nem mindjárt látott. – Rossz? – kérdezte az apja. – Nem. – Akkor még egyszer. – Egy, kettő, és ismét magához ölelte a gyermeket. A suhajda, amikor azt mondta, három, nagyot lendített rajta. Elhajította körülbelül arra a helyre, ahová előbb, de mégis valamivel messzebb a köteleket tartó szövet mögé, úgyhogy nem is láthatta, amint fia egyet bukfencezve, hátra szeget fővel, kitárt karral lefelé zuhant a vízbe. Ezért hátra is fordult. Szemben vele a Somogyi part nyúlt el. A tó tündöklött, mintha millió és millió pillangó verdesnél tükrít szárnyal. Néhány pillanatig várt, amint előbb. <kül> Na, mondta végül basszangodva. Aztán fenyegetően rekedten. Mit ez élsz? Ne komédiázz. De senki se válaszolt. Hol vagy? Kérdezte valamivel meltebb hangon, és közel látó szemével előre-hátra, jó messzire, hát ott bukott föl. Jancsi tudni kitűnően tudott úszni a víz alatt is. Amíg azonban Suhajda mindezeket véghez vitte, úgy érezte, hogy már több idő múlt el, mint az előző lebukás és fölmerülés között. Sokkal több idő múlt el. Hatalmasan megriadt. Fölugrott. Lábolta a vizet. Gyorsan, hogy a, a ponthoz érjen, ahol a fia valószínűleg a vízbe pottyanhatott. Közben egyre kiabálta, Jancsi! Jancsi! Azon a ponton a szülött mögött se találta. Erre két karjával hadarni kezdte a tavatlapát módra. Kotorta fönni és len, rendszertelenül. Próbálta tófenekére nézni. A zavaros víz azonban arasznyira se engedte át tekintetét. Belemártotta eddig száraz fejét, szemét a csíptető üvegei mögött kimeresztette, mint a hal. Kereste, kereste mindenhogyan. Az iszabba hasalva, könyökölve guggom, újra és újra. Körben forogva, oldalt billentve, módszeresen számon tartva minden talpalatnyi helyet. De sehol se volt. Mindenütt csak a víz volt. A víz ijesztő egyformasága. Öklődve tápászkodott föl, mély lélegzetet vett. Amíg Len buvárkodott, Homályosan azt remélte, hogy közben fia már kibukott, hogy kacagva áll majd előtte a cölöpnél, vagy távolabb már, talán kabinjába szaladt felöltözködni. Most azonban tudta, hogy bármi hosszúnak is látszott az idő, ő csak egy-két pillanatig maradt a fenéken, és gyermeke nem mehetett ki a tóból. <kül> a víz fölött olyan nyugalmat látott, olyan közönyt, amilyent eddig nem bírt volna elképzelni. Hé! üvöltött a part felé, és tulajdon hangját sem ismerte föl. Nincs sehol. A legény, aki a lélekvesztő szögezgette tenyerével törcsülcsin csinál füléhez. Tessék! Nincs sehol! Őrgött ki belőle a kétségbeesés. Kicsoda! Nem találom! hordította a turka szakadtából. Segítség! A legény az padra tette a kalapácsot, lerúgta a nem nem akarta összevízezni, és a tóba lépett. Vágtatott, de úgy tetszett, kényelmesen jön. Suhajda addig még néhányszor lebukott, a vízbe térdelt, tovább haladt, hogy más irányba is keresse, aztán a távolságtól megrémülve visszatért ahhoz a helyhez, melyet mint egy őrzött. A cölöpbe fogózkodott, hogy el Mire a legény odaért Suhajda elbódulva zihált. Nem tudott értelmesen felelni kérdéseire. ketten csak ide-oda tényfelektek. Istenes a parton kezét tördelte Kiabálására huszon-harmincen össze is csődültek. Csákjákat, hálókat hoztak, sőt, egy csónak is megindult a szerencsétlenség színhelyére, ami igazán fölösleges volt, hiszen a sekely víz itt nem lepetett el senkit. Hamarosan híre futamodott a környéken, hogy valaki a vízbe fulladt. Mármint tény. Ebben a pillanatban Suhaj a paraszt kert, a török szefű között a a horgolást. Fölkelt, a sötét kis szobába ment, ahol előbb Jancsik a fűtőn a drágját keresgélte, és az ajtót bezárva elindult a part felé, amit megígérte neki. Lassan lépeketett nyitott alatt, mely a tűző fényelen almazta. Azon gondolkodott fürödjéke. Elhatározta, hogy ma nem fürdik de amikor az őrdögcén a sövé felé érkezett, gondolatának fonala egyszerre megszakadt, összegomolygott, napernyőjét becsukta, szaladni kezdett, és szaladt egész úton, amíg a fürdőépületig nem jutott. Itt már két csendőre állott meg a mormoló tömeg, Többnyire parasztasszonyok. Sokan sírtak. Az anyatüstént megértette, mi történt. Jaj veszékelve támolygott a partra, az árcsoport csoport felé, melynek közepén fia feküdt. Nem engedték oda. Egy székre ültették. Ájvoldozva kérdezgette, hogy éle még. Már nem élt. Több mint egy óra kutatás után bukkantak rá, közvetlenül a cölöp mögött, ahol apja állott, és mire kihúzták, a szíve nem dobogott, szembogarának fényézékenysége megszűnt. Az orvos tótágost állítatta, rázta belőle a vizet, fölpolcolta a melkast, mesterséges légzést alkalmazott, tornáztatta a kis halott karokat, sokáig, nagyon sokáig, majd percekként halló figyelte a szívet. Az nem indult meg. Erre műszeri táskájába dobta és elment. Ez a halál, mely hirtelenül jött, látszólag szeszélyesen, már valóság volt. Oly örökkévaló, oly szilárdul megformált és merett, mint a földgolyó legnagyobb hegyláncolatait. Az anyát paraszt szállították haza. Sohajda még mindig megszínfürdőn a drában üldögélt a parton. Arcáról, csíptetőjéről csurgott a víz a köny. Eszelősen sóhajtozott. Jaj nekem, jaj, jaj! Ketten támogatták föl. Kabinjába vezették, hogy végre felöltözzék. Még három se volt.